Тому Генчик згоден був задовольнятися дружбою і не втрачав надії колись заслужити її. Він прийшов сьогодні в школу на четвертий урок і одразу довідався, хто став переможцем. Генчик пішов у приймальню директора до секретаря Тетянки. Товариський і невимушений він приятелював у школі з усіма, тож сподівався почути від Тетянки більше подробиць, аби потім у всеозброєнні з'явитися до Олени. Коли Генчик виходив із приймальні, обличчя його сяйло. Мерщі на другий поверх у кабінет російської мови. тепер він знає, як повести справу. «Оленочко Миколаївно, драстуйте!» Гена радісно посміхався у дверях класу. «Драстуйте, Геннадію Романовичу!» так само привітно відповіла Олена. Була велика перерва, і в класі метушилося найбільше десяти учнів. Ліно, наблизившись до вчительського столу, перейшов на ти Гена. Я такий радий за тебе, слово честі. Дякую, Геннадію Романовичу. Олена щасливо посміхалася. Ні, я зачекай, ти не знаєш. Гена довірливо нахилився до її обличчя. Наталочка вже майже підписала твоє призначення. Олена зацікавлено подивилася на Генчика. А йому тільки цього й бракувало. Він ще ближче присунувся до неї і довірливо зашептав їй на вушку. Аліна бігала перед третім уроком до Райвно. Здіняла там Лемент, що, мовляв, її скривдили. Ну, тебе тобто... З Райвно телефонували Наталочці, називали це самоправством, а вона йому відповідь – погано ж ви, товариші, перебудовуєтеся, придушуєте гласність, людського фактору не враховуєте і так далі по всіх пунктах. Ну, тоді вони свої слова взяли назад і запитують, хто ж у вас переміг. А Наталочка їм відповідає – наша краща вчителька Олена Миколаївна. Олена ніяково посміхнулася і опустила голову, але слухала Гену з напруженим інтересом. А той просто розкошував від її уваги. Ну, тоді, товариші й кажуть, як же так, Наталя Олексійовна? Хіба ви не знаєте, що Олена Миколаївна не може бути завучем? Вона ще поки молодий фахівець, дуже мало попрацювала. А Наталочка їм? але й Аліна Олександрівна теж молодий фахівець. А вони? Аліна Олександрівна спеціальні курси закінчила. Іспит на завоча склала. А Наталочка? І Олена Миколаївна на курси піде і теж іспит складе. Вони й сіли на за... Ой, пробач, Ліночка, вихопилася. Олена злякано глянула на п'ятикласників але вони захопилися якоюсь грою і не слухали Геннадія Романовича. Одне слово, Лен, поздоровляю. Будеш у нас начальством. І це, я так думаю, Гена підійшов до головної мети свого візиту, треба відзначити цю справу. Давай після уроків зберемо нашу молодіжну компанію та посидимо десь, морозиво замовимо. Ні-ні, Олена заперейшла, похитала головою. «Що ти, Гено? Ще нічого не відомо, та й взагалі... А чого там не відомо? Адже все вже вирішено. У будь-якому разі ти переможець. Он, унизу, оголошення висить, і це треба відзначити». «Ні, Гено!» Олена аж злякалася, уявивши собі, як вона піде з Генчиком до кав'ярні відзначати перемогу. «Лє, ну чого ти справді боїшся?» Ніби прочитавши її думки, якомога лагідніше заговорив Гена. Ну, це ж цілком природна справа. Ми один колектив, посидимо по-дружньому, поспілкуємось. Однак, що більше він наполягав, то дужче їй хотілося позбутися його присутності. І хоча вона була вдячна йому за участь і за ті добрі новини, що він приніс, переступити через себе не могла. Ну, ось! Одна-дві ложки фаршу із дна судочка, скачаний з обрізків додатковий кружечок тіста і вареники готові. Олена поставила на вогонь каструлю з водою, щоб коли прийде Славчик, одразу кинути в окріп вареники і пішла в комерчину по солоні помідори. Минулого літа, а в серпні, коли вона повернулася з учнями з евакуації та одержала ще 10 днів відпустки, вони зі свикрухою законсервували не менше 30 3-літрових банок помідорів. А скільки огірків, кабачків, перцю – не полічиш. Ніяка радіація не могла завадити Катерині Михайлівні спочатку виростити, а потім...